Heja blåvitt, heja blåvitt, nu ska vi mot toppen gå. Heja blåvitt, heja blåvitt, våra kära i Så, tillbaka igen efter... Ja, precis så sa vi att det hade vänt, nu har det blivit SM-guld. Och det ska man ju bara hålla käfterna, för Vi har torsken mot Östersund och spelat 1-1 mot Norrköping. Sen dess... Ja, det gick bra så. Nej, det gjorde det fan inte. <laughs> eh, men, då precis helt upp, eller kolkat upp en ocean, glöm nummer fem. Och det känns jävligt bra. Mm. Jag går på um, antibiotika, så jag har hällt upp vatten i en plaskjärn. Annars hade jag druckit en uh, inisignal, men nu dyker uh, våran potts uh, rong Wow! Skoll! Äntligen. Skål. Ja, det är jättegod! Mm. Det tog bara sex veckor innan vi fick dig. Ja. <laughs> det är vår tekniker. Han har namnet Jesus. Vi vet att mm. han. Han löser han, det. Han löser det. Ja. Men, och, nu vet vi att han finns på riktigt dessutom. Ja. Sen har vi med, även med Johan här Men han vill vara anonym. Nej, ja. nej det kan man inte gå. Han nu får ju se om han dricker ja. och varför han dricker det. Och... Heineken, Lager, den är det. kall och går innan bastu. Under bastu och efter bastu. Ja mm. oh, men det är inte 30, inte samma med 33a hela vägen. Nej, nej, alltså. nej, nej. Det är ju det är ändå så att din sambo är bortrest. Det är, i bortres. ja. <laughs> <laughs> det är inga <laughs> du inga duskola i din läge. Nej, det är det inte, det är det inte helt klart. Ja. Vi alltså, ska hela gå några stycken. Ja. Ja, Ska vi ta östersjungsmarschen? Ja, kan vi inte göra det? Eller ska vi bara passera den Jävligt. Nej, vi kan inte passera all skit heller. Ja, var det roligt. Ska, vi, ska vi passera all skit? Nej, det, vi får ta det. Kallmarsen trodde jag skulle bli årets botten men det här var hästvägar, uselt. Det var ju en sån match där man ibland tar till begreppet det sämsta jag har sett. Men det gör man ju alldeles för många gånger så det är ju svårt att säga om det var det sämsta man har sett. Men en botten 10 någonstans på de senaste 40 åren känns det som det skulle kunna kvalificera sig. Man får gå igenom det lite. Man har ju ändå de här, I söndags var det nog tre 3. Ja ah, det var det helvete vad jag vill men menar, man, man, någonstans kommer man ändå ihåg det här 1-3 hemma mot Falken eh... Falkenberg hemma. Falken ja, Falkenberg borta förra året hållat det heller så att man... Nej! Även om det är bost, liksom. Med alla kombinationer som jag sagt någonstans falken Falkenberg och Älvsborg för två år sedan. Ja, men då är vi ändå, då är vi ändå i närtid. Ja. men om man skulle kunna backa bandet ytterligare liksom, och minnas... 0-1 mot IFK Söndsvall och sådana riktiga goingar eh, när Jose Börgeson sparkade in bollar liksom på i tidigt 80-tal. Ja, det finns mycket skit men det var jävuls dåligt. Var det. Och jag satt här och var glad över Jörgens snabba byter där mot Djurgården och han toppade den matchen efter. Och väntat tills vi verkligen ja. låg under med 2-0 och det var riktigt kört bort den han han bytte och sen bytte han två spelare ungefär i 90:e där och gick ni på fyrbackslinjen när vi låg under med 2-0. Ja. ja, den var jag inte nöjd med. Nej, inte någonstans. Nej, det var just det, två verkligen. Men och det var ju faktiskt närmare kanske både 3 och 4-0 än Ja, ja det var ett Vi Kan inte skylla på något? Nej, verkligen ingenting. Totalt överkörda. Ja. Eh, ja. Inte ens dumma, var dåligt, ingenting. <laughs> <laughs> ja, men vad fan? Du är ändå jätte kunna säga dumma, var dåligt liksom. Jag tror inte ha någon att bjuda <coughs> ja. Definitivt. Men vi kan väl ha. Ja, du var dåligt. Mm. Vi går vidare därifrån. Så vi går till gårdagen. Ja, då ska vi trycka in lite Setupal först? Setupal tar vi först, ja. Nu har vi klarat oss. med jag är en ja. jävla poäng. Jågå med. Ja. Tur, lite tur. Nej, nej, är alldeles tur. <laughs> ja, men. Uh... Är du nöjd med säsongen? Nej. Nej, jag är inte nöjd. <laughs> men, <clears throat> ja, det. Men. Ja, så Uh, det, allting uh, går till det andra division och uh, kommer tillbaka till första division. Och det var.. Mm, det är inte så bra, vi har inte pengar också. Och nu, det vet hur du känns. Ja, så. Har ni en klubbt mm. uh. ja? Ja, då inte. Jag vet som kår jag ja, faktiskt så alla som har jag mm. jag faktiskt sen jag var min pappa led min ja medlem typ vad heter partner vad heter äh, medlem medlem på Vitaletzbo sen jag var tre år faktiskt så jag har en silver medlem nu jag har 30. 35, 34, 35 år äh, Memle nu. Jag, jag betalar. Är du så jävla gammal? Ja. <skratt> ja. Ja. Ja, Ja det är tufft. Och äh, det var ja, det är typ hjärteklub, tänker jag. På Sintobor. Men Du har en klubbtitel eller har du varit med? med ja, ja. Men det är bara äh, efter du visa mig IFK i Göteborg, ja. så det är din fel ja. Så jag... Alla andra tar jag med sig typ brorsor och sådant där, kusig Jag och tar folk från Portugal. Ja, <laughs> det var också mm. roligt. Min pappa var på en IFK-match, ja, ja. du kan berätta lite om det. <laughs> Jag sa inte så mycket i början, men efter en 7 8 åtta så höll han en lång utlängning på portugisiska med mig och Jonas om hur tekniskt fotboll ska spela på portugisiska. Nu vet du att det handlar om det då? vad var det han som Teknika? Ja, det är portugisiskt. Han satt ju jämte. Ja, kanske du satt lite lustare. Sovtom på källaren. Ja, det var jag för jag. Jag åkte till toalett och jag kommer tillbaka och min pappa bara pratade och pratade och min pappa kan bara portugisiska. Och Erik började prata svenska <laughs> till min pappa så det var portugisiska och svenska och de var jätteglada att drinka och lite och roligt. Det var det? Nej det var Älvsborgs var det? Och, och, ja det var det. Men han var imponerad av teknik då, det var därför det han pratade Ja. Ja. Men min pappa, det, det var inte så bra match. Om min pappa tänker, ja nej, det är inte så... Det är typ inte samma typ, som, det är inte samma typ som Portugal. De spelar lite... Men nej, han har ju sett jättestor skillnad. Ja. ja, men jag inte säger av IFK att spela... Äh, tänker spelar bra, men det är en teknik och en, det är inte samma som Portugal vi spelar. Ja, vi har mött portugisen nu två år i rad och det går ju ja. jättebra för oss när vi ska möta portugisen. Vi, ja. vi kan ju gärna lämna OK om den på en gång nu. Ja, då, vi har ändå mött lag som mm. inte har varit jättevassa. Ja. Nej, faktiskt riktigt jävla lådiga. Ja. <laughs> ja, och Belenésers. Det med uh, IFK. Mm. Jag, jag tänker att spela ingenting också. Det också en lag. Ja, var du med och såg den matchen va? Ja, ja. den uh, jag var med. Och det var <coughs> så Bullness spelade ingenting. Bara stod där uh, för... Uh, ja, den var jättetråkiga. Ja, det var det, Zapinto. Det känns uh, <laughs> portugisiska ja. från uh, Sporting uh, Club Portugal. Ja. Tränar han nånting nu? Nej, jag tror inte. Han har inte. Nej, Ja. Det kan han ha. Ja. Ha. Men han är jättekännande på mycket älskar han och mycket inte älskar han. För han är lite äh, kontroversiell. illa att slå tränar och, och göra också kollegor och det var jättemycket, vad säger ni det var lite ja, lite problem på med i, i fotboll. Ja. Äh, lag. Vad kan du berätta mer om Zettobal, Var ligger det, geografiskt? Ja, Zettobal, så jag, jag, jag vid, min familj bor i Zettobal Ja, min, och jag föddes i Lissabon för det var ingen läkare i Setubal eller så och jag, min mamma åkte till Lissabon. Setobo ligger typ 50 kilometer sult från Lissabon. Söder om Lissabon? Söder om Lissabon. Och det är jättefin jättefint stad. Vi är, det är kuststad då? Det är en vi har en jättefint berg och stränder. där. har en peninsula som heter Traje. I Dalgar vid kusten nästan. Nej, det är Nej. 300 km fram. 30 minuter från. Det är så långt ifrån. Ja, ja. ja. men det, det. Ja. Det är lite fabrik på Det, Jag tror det borde nu bli lite turistik. För de är en jättestor resort på Troja. Och det är jätte. Det är en casino, det är ett och det är också golf och, och Mourinho har en hus där också. Och alla... alla Ska vi pissa på det om vi åker ut? <laughs> vad så? Varför inte? Han, han gillar ju <laughs> <laughs> ja, men, ja, men man tar ju United då, måste du ändå vara... Tänk ta man tar Liverpool då. Nej, det gör han inte. Det kan man nog bli lite ny. Det är ju ja, Nej, klart han inte gör. Nej, vi ska till det sättet bara så ska vi elda ja. nu i Moringos hus. Ja, mm, nej. <laughs> nej, men, äh, ja, men jag är faktiskt äh, illa Moringo. Det är lite kontrovers, Moringo, men äh, jag är faktiskt illa Moringo. Men äh, jag tänker, det, det är bara för... Äh, han är jätte. Ja jag vet inte. Han är från Setor, det... det räcker. Han är därifrån. Ja. Ja, det visste jag inte. Det är ja. lite kul. Ja, han är från Setorball. Och jag har också spelade en båt på Vittade Storball. Jag var typ. 10-13 år kanske. Och moringens pappa var typ. Direktor från ungdoms-division. Ja, ungdoms-division. Nej, direktor från ungdoms- Han var ansvarig för ungdomsskolan. Ja, ja. mm. mm. Kommer det mycket ungdomar från Resetuball, uh, duktiga spelare? Oh. Sporting Lissabon är ju en sån riktig plantskola. Det kan man några. några. Uh, men uh, jag tror att det, det kan man mycket från ceduball men de är inte uh, från uh, uh, början så de började spela i cetovall från Brasilien från Afrika från. Uh, och sen de kommer att spela i cetovall och sen de uh, befika och supporting och 14 och ja bra. Uh, jag vill köpa. Så efter så därför de har kommit till att som första klubb och så utvecklas vidare ja, till större Ja, precis. Klubb. Precis och det, det är jättevanligt att ett blir jättebra till december. Och sen det öppna makten i december. Ja jag det. <laughs> och säljer alla till en annan klubb så det, det kan vara jätte på andra de, de måste se till att ta poäng innan julafton helt tänker för om de inte hittar laget kvar Men jag tänker det var som hände den är också. Så då var jättebra var på typ tredje plats, fjärde plats kanske på, mm, Innan december 6 ja 6 plats och sen det kan man efter jul det är <laughs> fri Ja. Ja nu vi jag inte en coach nu, längre, på två dagar är det och ja, det är inte längre, vi tar ett så Det finns folk som har det värre än oss, men andra, <för> <Ja>, det i alla fall en coach, det låter så. Ja. Tyckte du lärde lite om sig fall Johan? Ja, ja. det fick jag helt klart, det låter ju helt fantastiskt. Ja. Ja. Samma här. det. Men det är inte tas taskiga förutsättningar bara. Ja. Får vi ta en paus? Skicka mig gärna. Kommer Så. Då vi än? Ja. Eh, Marie, stå av det här. Och det är Pintner Urkel. Vad ja, säger du på svenska? Ja, du säger det bättre än vad jag har. Ja, den är från Tjeckien, så, så var... jag gör men att det är en urkwell i alla fall. Ja. Tredje, Heineken. Ja, du gillar det. Till. Det ska bli god. De två första åker vidare. Men... Nej, men det, det, det blir bättre och bättre. Ja, den här ska fan smaka ja. bra. Det blir bra. Och Erik kör? Vatten. Vatten, ja. ja. Fan, vad jag är ju så förtjänar Ja, men snick med den där tröjan. Ja, jävligt ja, snyggt. Setteball tror jag. Mm. Skål. Ja, skål. skål, skål. Ja. Det, det, enda, det enda som inte jag gillar med den här är ju att det är ju samma jävla märke som Geis har på sin. Ja, det är väl väldigt grönsvart på Setteballs, eh, tror jag. Det är den enda sakten. Det är pytteliten. Ja, men det går ju bara i världen också. också. Ja, det är grönvitt. Men den är. Klassik. Det är, det är retro, tror jag. Ja, det är ett Real Betis. Kina Hult. Mm. Kina Hult också. För att... Lite trångt. Jag ska se imorgon. Kina Hult det är de första gångerna på tio år. Du ska se Kina Hult imorgon. Ja. Division 5. Ja. Mot Sätila. Derby. Nästa Sånt är ja. roligt. Men jag väntar på derby mot Frittsvara. Ja, det är det en riktigt tuffa match? Den, eh... det, det är en riktigt hosäker på en hundra pers matchen. Ja, men vissan är det, ja, det roligt. Då är det är tryck. Ja. Jag såg ju överhållsskådiga för några veckor sedan och säkert, det var säkert... Ja, i och med att klubbarna är sammanslagna så var det första gången länge det var ett så kallat derby. Det var 150-200 personer där uppe, så rätt skapligt tryck. Men det, ja, jag tycker det är så jävla kul att vara på de här mindre arenorna, majvallen och överhållssvallen grottan är där, där man fortfarande spelar fotboll gratis. Mm. Det är kul det, är. det är jävligt roligt. Inga bangers Nej, det ja, är Inte doligt med väl man vet aldrig när man är i ja, det, Nej, det är klart men det kanske min fall och kanske var... borta mot fritslaget Ja, ja det, det är det på... ja, precis. Jo, men det är någonstans eh, fotboll på riktigt, okay. det är det, <laughs> Dåliga domare, linjedomare som kan vända sig om och käfta. Eh, <laughs> Halvpackad publik, det är ah, på närmåll, ja, ja. Ja, det är Riktigt trevligt. Eh, vi, vi skulle ta lite Norrköping också va? ja Det var ett fall framåt, eller framåt mot eh, man jämför med Östersund. Ja, ett fall bakåt från Östersund det hade ju varit fruktansvärt ja. spännande att sett faktiskt. Men jag tycker fortfarande att det är väl samma mittfälts Vi anfaller med fyra gubbar och vi försvarar med sex. Vi kör 6-2-2 just nu. Jag, ja, jag. jag tycker Mad suger för tillfället faktiskt. Ja. Det var folk in i boxen och ändå ska du spela till och ja. Vi har inte riktigt tänkt så där de spelar till baksbollen. Jag vill göra att han går framåt. Ja, det är ju klart problem. Ja. ja, det tycker jag med. Packa jävligt bra in igen. Men ska han spela 90 minuter? Eller när får han starta? Jag hoppas ju att han startar mot så Ja, det gör jag med. Det jag vill se honom från start. För det händer alltid någonting när den killen får boll. Mm. 96 ska jag fylla 20 dagar och fyllt 20 1,68 lång, 55 kilo. Väldigt oblovit. När hade vi en sån spelare sist Johan? Blåvit? Ja, det har varit funnit. Hasse Blomkis. Ja, från förra Jag spelade i tre månader blåvit. Ja, men vilka Nej. månader då det under på spelaren naturligtvis. Men det känns som att vi aldrig har det Typ typen av spelare. Mm. Nej, jag vill se. Jag vill se mer om honom. Det, det, det jag är rädd för det är att vi får en sån... Vi får äntligen en start på Packa. Han gör en en match, blir utbytt i 47. Och så får han inte starta förrän 3 oktober igen. En sån fegjörgön. Vad tror vi om den då? Ja... Ja, det är det man funderar på om det är bättre att kasta in honom alla är lite trötta där i den femtionde mm. minuten. Kan att man. du kastar in ett sånt lite yrväder då. Eh. Men han är ju fan alltid bäst när man kommer ja. in. Vi kan ju inte må som gubbe på bänken. Nej. Men Anke, jag fick ju ett och ett skit han utan att göra ett skit. Han mår, bra, han mår jättebra nu. Absolut, absolut. Men jag ser gärna att en egen kille får lika många chanser mm. att etablera sig, som de köpta spelarna får. Mm. E ja, och så är vi mer om norr Norrköping, tycker jag var blekiga. Ja, men då var de eh, bättre i första. <laughs> <laughs> Vad säger ni om oss? Ah, ja, du, du, du tänkte ju så. <laughs> man ja, behöver inte vara bäst men behöver eller vara sur. Jag behöver bara lite bättre motstå alla ja. där tingen att man var. Nej, ja, så är det så kan du. Ja, jag tyckte det är det som har skickat till svågen som håller på dem i Vi m antar också, men jag tyckte vi var värre två mm. <skratt> <Det är skratt> poäng. De mm. Det gör bara hel. Jag får Och de än. Det poängsystemet har vi aldrig haft va. Ja. <skratt> Det hade känts ju bra. en sån kontest-lösning ah, på vilket lag som var bäst. Ja, en sån. Vilket Ja, absolut. En sån Fegis sven Vad tyckte vi var lite bättre lite bättre? Där... Allbog gjorde väl ingen räddning till exempel, va? Nej. det jag det men jag, jag tyckte Det syns lite också på att rångna, Att det inte är riktigt helt hundra just nu ah, jag Nej, är fortfarande lite hem Jag tyckte han gick för förbi ganska lätt ja. Trostad som Ja, trostad som dukt. Men uh, vad hände med Tobe? Tobbe är bra Tobbe är to bra eh, Tobbe är bra Ja, Tobbe är klar. ja. <laughs> ja men uh, Han gjorde någonting uh, Nu no, eller men Glänmuseen är inte kända alls för Söteball. Ja. <laughs> för du visste ju inte vad Glänmuseen var. Nej. Nej. Vi får ta med oss att det är pärning alltså. Glän måste Glänmåstena vara där eller var Ja det bör ju hända. Ja. Får du träffa den här legend? Ja det är en legend på på alla sätt och vis. Mm. Det... Enkelvall blev vansinnig. Ah, han blev ju ja. han är ja. inte helt nöjd med det Nej, han har utbytt varv ja. tycker inte han har så mycket för, för Jag tycker inte han har varit alls bra varv. Det sista mm. Hans första tas är riktigt Jag kassist. såg det hans Utbrott ja, Jag har inte sett, jag bara läst ja. mm. det... ja, Jag gör ja. det, jag mm. det. Ja. Men han, han ser ju aldrig glad ut så. Nej. Ja. Men det är mycket som går emot Just som känns för Gustav så ska Gustav starta mot Bayern? Mm. Ja. Det ska jag. Han har bättre. Han är en bättre spelare i runden än vad Oman är. Mm. Mm. Skuld då. Vem är det? <laughs> Den stackaren måste ju undra fan han åkte hit för. Han är också gråter han hela vägen till banken bara, jag vet inte. Han sitter... Fan värmar upp ens nu. <laughs> nej jag vet inte. Eller om man bara om man kör på ett forncykel eller... Mm. Nej. Nej, jag, han, han här, nej, har nej, han hoppat in i alltså Lundskan i årets. Nej, det är någon gång absolut första matcherna men det är tveksamt. Nej, det är mycket märksligt. Vi har ändå köpt honom. Förra året. Vad mm. kommer det då? Åtved. Har vi köpt sönder nåt? Ja, fan? det är bara. Det är ett vinnande koncept verkligen. Anton ja, Pettersson är okej okay. faktiskt. Han gillar vi ju nog. Men, men själv då. Han gör ha lånat nu. Han är ju riktigt dålig. Allgående Ja. Ja. Det finns ju men man säga mer av spelet blir farligt så fort vi kommer ut på kanten ungefär. Det är väl de andra gången när vi skapar farligheter. Mm. Och de här lite mer låga inläggen som ja då helda ja, till annars. Och, det händer ju inte mycket när omloken på mitt fältet tarna och den ja, så Torrt som fan. Mm. I ja. Det är ju två ytterbackar som står för målet naturligtvis. Mm. Eh, nu har vi ju eh, Norrmannen tillbaka på vänsterbacken också, mot Bayern, mm. om vi skilter i Peking och till Bayern. Eh, klassiskt möte också, började bli en 15 16 000 årskådare va? Kanske lite Bengaler och bangers och annat skit också. Avbrutna ja. ja. mm. matcher och ja, vem matcher. vinner då? Ja, det vet vi faktiskt inte. Ja, vi får se. <laughs> det är ju överklagat. Mm. Ja, det är det. Finns det en chans i helvetet? att det skulle kunna bli något annat nu? Nej, Nej i och han, den där tomten på SVF efter, han, han dömde ju blåvitt innan Jonas Eriksson hade bestämt sig för att inte dra igång matchen. Mm. Mm. Vad han nu hette? Hubbenett eller... Vad hette du? Jävla fjöldar. <laughs> Sen, det är också ett gött beteende, liksom, och du sitter där och är en av dem som bestämmer, och så tar du ett beslut utåt i media vad som ska hända innan du har haft. Innan Aa, ja. men innan du de har satt nu ja. diskuterat det, liksom. diskuterat. Du är pariets fars ord. Tveksamt om det går igenom, men jag tyckte de hade underlag i alla fall för överklaga ja. Det tycker mm. jag är rimligt. Sen att det är vad vi tycker det vet vi redan men, ja. Ska vi ta Bayern då, är det någon som har någonting bättre att komma med? Israel som vräker in mål mm. och ändå ligger de på trollplats. Ja. Du har ju tippat om eh, som Nej, men ja, Du är lite nöjd med det tipset just ja. nu. Sen har vi Djurgården också som ska vara med och kriga och gullet. Typ. Ja. Men den känns inte så farlig faktiskt att de, eh, är där Du har inget tips du mår dåligt av. Nej. Där har du ju gärna fel. Jag har fel. Ja. Så, eh. Du sover inte dåligt om? mig. Nej. <laughs> Är det någon av er som har något guldtips eller något nedflyttningstips för övrigt, ni som är gästepoddare? Nej, men jag tror att Östersjön kommer att klara sig jävligt bra. Ja, tror vi med. Tack. Hur Vilka vinner då? Vilka som vinner Ja. Tyvärr är det nog någon som köper Därför är det det kommer Ja. Jag gör, har du någon sån favorit till guldet? GFK. Ja, klockan är en svår nattuga. <laughs> shopping eller Göteborg? Ja, ah, nej, shopping igen. ingen. Nej, <laughs> nah, Blu-With-vinner. Man kan ju hoppas, men det är. Hur åker du då? Ah, nej, jag vill ha en jättestor fest på Göteborg. Ja, du vill väl Jag vill ha till eh uh... Jag vilka som Jag vill gå och dricka lite till och, uh... Bade på säden och på säden. Ja. Ja. Nej jag, nej. jag kan inte säga det. <laughs> <laughs> det är typ en ett telling som jag har Det är så lite tatt det grenda. Jag med. Nu sen sista matchen. då skulle vi hoppa på säden. Det det nu ska vi se Ja, men, äh, ja, men det, ja, det är det... sjätte november. november. Mm. Ja. Sjätte oh, november. Just då, men, då, Just då Låg om. Är vi inte mm. äh, mm. nåt mm. mm. gott om att Stockholmslag går på? Ja, mm. oh, Erik, har ju tippat till Bayern där? Mm. Jag, jag är helt säker på att Falkenberg åker. Och, ja, den. Uh, det... Vilka var det mer jag uh, trodde från början där? Man har gjort bägge Nej, hade jag är kvar. Magnus, Ja, i Sundsvall var det. De ser ju faktiskt inte helt värdelösa ut. –Jävle det går ju... Ja, det är, det är inte, den 6-2 matchen mot Jävle. Det är ett av de sämre mm. lag jag har sett på många år i Allsvenskan verkligen. –Men de såg till att jag fastnade i en känslomässig hissen igen. Alltså, –För då var jag uppe bland målen igen. –Ja, du var jätteglad den stunden. –Ja, det var och det. Sen, det sen Djurgården de blev ännu gladare. Nu mm. vände det. Det har sett så såg. Ja mer i skiten igen. Ja, när du har ju våra eh, menstruationsperioder då det gäller bråkigt. <här> nej, sittning igen. <här> vad är det för cykler på dem då på lär Det är Det är på tredje veckan. Så... Ja. Ibland är det 20 brukarperioder. Det är ju lite pytt östersjön var nog, var nog nästan två, tre dagar Ja, där Ja, det var lite kul någonstans verkligen. Fy fan vilken match. Ja, nej, till Ja. Om nu det skiter sig mot Hammarby och mot Helsingborg, vi tar en poäng på de två marscherna. Ska vi lufta truppen då resten av säsongen? Akademin. Ska vi se till att vi för en gång skulle spela mitt akademigrupp och så säljer vi av lite andra så tar vi ett skit då. Ja, Johan, där får du byta den här frågan. Får jag byta den? Ja, <laughs> då tycker jag att den är rätt givare faktiskt. Jag tycker man ska plocka upp. Lite unga förmågor faktiskt. Så vi får lite avkastning på den här gällda vi får, får lite på den <laughs> Det måste ju hända någonting också. Ja. Det måste komma fram någonting och ge dem chansen. För annars kan jag väl lika gärna monterar en Ja, men ja, ändå ska köpa köpa åt Vida Berg eller andra ja, eller... föreningar runt om i landet. Så, så det är... Ja, ja... ja ähm. Vi det lite tidigare. Lånet av Albonas tycker jag var varit utan dess En like. spelare som ska gå in och göra, nu blev det kanske mer än man trodde det var, tre matcher men vad fan har vi inte en 19-åring som kan gå in och göra tre matcher mm. eller en 18-åring själva då helt otäckbart att putta in en, mellan 6-10 och miljoner om året till en akademi. Mm. Mm. Mm. Det är mycket pengar, särskilt om man inte har några. Ja precis Det är ju en helt klubbstuga Som vi lägger där varje år Var det överallt som hade två? Ja de har två Klubbstuga? Vi får ta hit någon i den stil Som sa vad gör ni egentligen för vi fixar inte detta Och en fråga lyfter de upp fler spelare Från att jag inte har dem Det är bara blodigt att Ja det är fantastiskt Nej, men alltså, då kan du, alltså, jag, Om nu det här är inne i mitt fältet som jag är så hänger upp mig på hela tiden, om, kasta in lås om det. Så, om den här säsongen är körd, ger jag någon chansen i en match eller två, se vad som händer. Ja, eller fem, det ja, är liksom, ja. Går det inte så går det inte, det spelar ingen roll ändå. Liksom, för det, vi kommer Nej. inte att åka ur. Eller Nej, jag hoppas att vi är ute, men något, något måste ju göras. Ja. Ja, och jag tror dessutom att vi, vi som betalar för att sitta där varje match, vi, vi, vi har ju faktiskt, tror jag, lite mer tålamod med egna killarna. Mm. Jag tror vi är beredda att stötta egna killar oh ja. till, till mycket större grad än, äh, än de inköpta lego -knäktarna. faktiskt, det är klart. Ja, de ska ju leverera direkt. Ja, ja det måste de lita. Ja, de köper in en kille för fem ska ju han vara bra i alla svenska. Ja. Han ska ju bara in. Ja, ja, men så är det ju. De ska mm. gå rakt in i laget och ja. leverera och prestera. Mm. De får ju alltid duktigt men chanser. Det var ju faktiskt ganska intressant. Jag såg en intervju, eller läste en intervju med Pontus Wernblom. Eh, hans kontrakt gick ut då, var, var det förra året? Och han förlängde med två år. Och eh, han stack ut och han säger som det är Pontus, att eh, Ska jag kvar jag ska ha högre lön. Jag har bra lön nu, men jag ska ha högre lön. Och, och det, det får, jag, får jag högre lön, då, då kommer jag högre upp på rankingen, och då är det större chans att jag är en startspelare. Mm. För det är, inte, det är inte okej för de som äger klubben att jag tjänar så, och så mycket pengar och så spelar så, jag så, inte då. utan får den här lönen. Då, då är det större chans att jag får starta. Och så är det ju faktiskt. Och någonstans kan man ju kanske jag räknar ut det är ibland även i målhandslag att mm. <laughs> det är känns som att kostnaderna har eh, ibland i allt för hög grad styrt lagutdågningen också mm. Rik och risk Nej har vi en, även, mm. äh, Jag har ingen aning om vad han kostar. Men Adam Johans skyddar man mm. kunde mycket också efter tillbaka mm. och det, det, det, finns, det finns ju naturligtvis massa sådana exempel men, men akademin där, vad, vad, är, vad är fel Vad är problemet? Varför kommer inget därifrån? Man kan lite för lite, men de, de, de, de som bossar för det, har de hållit på med det de gör i 20 år nu? Ja, det är nog minst 20 år va? som man ska dra några namn där kanske ja. vi kan skita i, men det känns som att de verkligen de har varit det jättelänge. Och jag säger inte att de är dåliga, men precis som att du byter A-lagstränare med jämna mellanrum behöver du inte byta ut äh, tränarstaben i äh, akademin också. – Ska den vara samma? – Ja, jag vet inte, men de kör väl efter hans bibel där? – Jag vet vad den heter. Fortboll, han gjorde ju någonting. – Ja, det var roligt som gjorde det där, fan. men uh, är ju inte och tränar dem så mycket, utan det andra som gör det. Men, men Det måste ju hända någonting. någonting. Ibland känns det som att alla spelare som kommer Ja, nu är ju pack ett sånt fantastiskt undantag men det är ju den första spelaren som är mindre än 1.85 mm. som kommer fram därifrån på 100 år. Alla ser ju likadana utan den som kommer därifrån. Mm. 1.85 långa 80 kilo, springer 1.7 mil per match, bra på huvudet mm. men ingen som... Så gör det lite extra. Det det dyker upp någon Dodo då, då, Osan Lars som inte länge han var akademin i och kär, men... Ah, han kanske blev varvat till akademin också, jag vet inte om han kommer. Nej, han alltså, kommer är... från, från början, Nej. men han, jag tror han blev varvat till akademin. Mm. Men, men, vem var bäst från IFK och som kom mm. från akademin? Nej. Det var en... Ja, det är en spännande typ fråga en, typ V vem är IFK Göteborg i till exempel? Ja, det är ju Tobias Nilsson men det var ju länge sedan han spelade. Och ju den, den som alla säger till mig, oh, Tobias Nilsson är bäst, mm. bäst av Ronaldo. Hahaha! Ja. <laughs> det, det är den killen. Det är men, vilken, men vilken år du var? Han ja, var full 54. Han slutade på 70-80-talet sen. Ja, 75 kom man till blodet, 74 eller 75 kom man Juventus. Mm. Så det gör att det är över 40 år sedan. Mm. Men det var inte akademi. Nej, det inte akademin fanns inte på det viset då, liksom, utan de kom nu från andra klubbar. Och det är ju frågan om inte det är rätt väg att gå egentligen. Att du äh, att du monterar ner akademin, att du mm. kanske har... Äh, fan vore jag prata med, jag pratade med någon idag och jag har att ja, du kanske behåller U19, Du är det bara lovan min tränarkollega. Du behåller U19 och kanske, ja, i sen, sen monterar du ner resten av skiten. Så har du bara samarbete med klubbarna. Mm. Och jag har alltid tro på det också. Att släpp upp unga killar, låt dem spela seniorfotboll. Diffon tre, diffon fyra, diffon 5. Och så kan du parallellt då, som du spelade, träna med blåvits, baba baba två gånger i veckan och så mm. tränar du två gånger i veckan med din egen klubb och spelar seniorfotboll för det är fortfarande är det nog på gräns men det är, det är annars är det nästan fortfarande så att ett tydligt i en fyra och slår ju ett på, med i alla fall U17 och förmodligen över U19-spelare mm. mm. så är fyran är tuffare men så... Det är väl också att är, som till exempel 05 till 09, då kom det ju folk hela tiden tyckte jag, under det ifrån. Det skadades innan och så plockade han åt dyresten, kommer jag ihåg, den där AVK. ja Vad fan är det, han gjorde det skitbra, verkligen. Men det ser vi ju aldrig nu, att det kommer något. Vad fan är det, han var jätteduktig. Det, det var länge sedan du hittade en sån. Nej, no, nah, det, det, det hände ju. Det hände ju inte. Det är, och, har, nu var det väl en artikel. Jag har inte läst den om, om Tesla som spelar i Norrköping. som startar i Norrköping. <trycks _> nu då, äh, Varför han valde Norrköping istället för blåvitt. Jag, jag har inte läst den artikeln. Det var ju guld och Jag sprang på honom och hade sollaget. Sollaget öster ett år. Nu var väl 15 killen tror jag, 14 eller 15. Jag sa var en jävla fotbollsspelare, så helt löjligt Fantastisk spelare, bland det bästa jag har sett. Och ödmjuk och trevlig kille också. Och, nu ser man han är startspelare i Norrköping. Men, när han gått till blåvit så tror jag inte att han har varit en startspelare på det centrala mittfältet. För han är inte ännu 85 lång och det och det, och, utan det, det är en teknisk spelare. Mm. En uh, oerhört skicklig bollspelare med fantastisk teknik och uh, spelsinne. Mm. Uh, inte hundra procent är då uh, defensivt. Det är, tycker jag inte att, att Jättena är nu eller är nu. Ja, vi kan. Äh, ni... Det fick ju inte heller fortsätta en Han ju började kviding och fångades upp av... Uh, blåbit men fick inte fortsätta kontrakt där. Men han tog SM-guld med Norrköping nu. Är det som... också härifrån? Ja, Kobelsgatan. <laughs> han var <går laughs> mitt emot där bara. Oh, Hans föräldrar bor där. Han är uppvuxen här. Ja. Det är ju likadant han i Östersund som drog in den från 30 meter mot oss nu senast. Det från Kvilling också. Yes. <laughs> Så, Så äh, det finns ju begåvningar i närmordet. Ja, äh, det gör det. Och det hade väl varit ofåret trevligt om vi mm. någonstans kunde suga upp dem och, och förädla dem. Men äh, ja? äh, det löser vi väl och där. Ja, vad säger vi Ja, Vi ska alltså... Och, um... Vill du köra en supersnabb Vantam Men En supersnabb och super? Ja, då pauser vi så kör vi en ny sån då. <laughs> ja, det har gått så lång tid i... Nej, jag Ja. ja. Mm. Skål! Ja, skål! Vad är det skål på portugisiska? Saud Salud Det är spanska Det är spanska, ja? Det är spanska Saud Saud, saud. Det är saud Nej, det Ja, det går inte Men du kan säga salut alla, alla ja. Jävla jobbigt språk det där portugisiska. Ja. En slykt Ja Men det är... Det är också för, för mig vi flyttade till Danmark Ja, jag tänker dans dansk, svensk och norsk, det var samma för mig. Jag, jag har inte lyssnat innan typ svensk och danska och norsk. Så det var jävla arbetet att lära Men Jag fattar inte vad danskarna är. Nej, danskarna är ju helt värdelosa. Deras räknesset är ju helt... Men jag tror, äh, äh, tänker det är nästan samma som svenska? Nej. Ja, det är typ äh, portugisiska, <laughs> spanska. Ja, förstå. Talar du det i Spanien? Ja, jag lärde inte spanska men jag bara äh, typ andra lite på. Och, och. Accent och jockela är jättebra på ja. jag kan svenska. Vissa ställen i Danmark går ju ganska bra mm. Och vissa ställen är helt eh, hopplösa, verkligen. Ja, men jag tror att efter ett, två dagar, du kan du kan förstå... Jag har varit där en massa gånger och tycker det är skitsvårt. Ja, du kan inte... Eh... Nej, danskarna är ju helt... Nej, och de de, de gillar inte alltid oss svenska, faktiskt. Hej, jag kommer en Rox. Hej, Hallå! Oj, gärna snäll. Åh, jag har en hund. Det är för första gången. <laughs> ja. right, right, han har gått till vågen. Nej, nej, han är Rox. Rox. Hej Rox. Hej Rox. Vad är det? Ta det beni nu? Mhm? Vad är Åh. Vad fint. Jaj, men så här. Ja. Det för fint. Ja, han ju. <laughs> det är, Nämnd, det det är lite, lite, det är lite... En lite äh, vad är det lite... Vad heter den, den vita hund? Usk... husky. Husky. Det är typ en lite asky. De, de, de är spetsar. Spets... Ja. Det här. Är... Ja. Men Det bästa han vet är när jag kommer ut, när jag har grillen med mig. När jag har kött och bärs, då kommer han alltid. Jag har tungviksfart nu mellan portugis och norsk groen. Och det står 1.1 just. Oj. Oj. Ja. Ja. Portugisen var precis rätt upp upphandla. Ja. Alla var sen. Ja. Portugisarna. Ja. <laughs> Portugisarna går över på vissa där struper. Ja. En titt. Jätteduktig. Ja. Ja, idag hände det matte. Jag hade ju fis spelar in Ja. ja. Ja, vi poddar ju för ja. Och någon också medveten. Det är inte vanligt att vara typ tre gäst på poddar. Nej nej, nej, nej, nej. Nej, nej. Det är första gången det är. Och en med fyra ben. Ja. ja. Däremot har det ju hänt att poddgäster har gått hem på fyra ben. Ja. Det är typ inte första gången. Det är. En svensk gäst, en ung gäst och sen kan en portugis gäst också. Ja. Så det är jag. <haha> <här> så vi kan säga det är nask på... <här> ja. Följer ja massa hål. Ja, visst. Tack för kväll. Ja. Tack själv. Ja. Tack själv. Sälvligt. Trämpas. Vi ses kompis. Ja. Alldeles säkert. Rox. Men... Uh, Pelutusö. Uh, vi måste uh, jaga. Ja. Ja, vad har du tänkt? Det var jättebra. Var bor du nu? I måndag. Munddag? Ja. Vad ja. fan? Bor bo, bara portugiser i måndag då? Ja, jag, jag känner inte. Jag, jag träffar inte en portugis i måndag. Nej, det är bara du. Munddag sänder portugis. Tveksamt. Jag vet inte. Nej, ingen aning. Alla i måndag vet om du vet. Nej. <laughs> Nej. Ja, det tror jag jag gör ju. du med då. Ja, lite. Jag faktiskt sa. Ja, det det Är då, det, det, det god? Kom vi gå? Vi får upp hit. Ja, kan det passa varje? så. Ja. Men jag är faktiskt är äh, illa måndag faktiskt äh, trevligt. Och de, men de bygger så mycket nu på måndag. Ja, det, växer, ja, det växer. Men det finns ex, faktiskt en jättetrevlig ostbutik på måndag centrum. Och eh, sista gången jag, gång jag var där, jag frågade han: Men hade du inte portugisost? Och, och det finns inte portugisost på ostbutik så jag var lite ledsen. Och till, Nej, jag inte, och jag till, är till, nu, säger ja, du och till, till honom eh, kanske du kan eh, börja köpa portugalsk så jag kan eh, börja ändra här. Och sen en annan fråga, typ eh, Ilma, min sambo. Men eh, eh, han eh, hela tiden så här och jag tror att jag Portugal. <laughs> Nej, håj nu säg ja. Det ja, var en fanning eller? Ja säkert. Jag, jag. förra ja. veckan. Ja, fan, den den tror jag körde på bild förra veckan. Jag ska bara köra en kalibrering där i fall man är jättechokad så var förra veckan. det? det ja, titta, nu är vi rätt Nej ah, men jag var på, du var rätt låg 97 faktiskt. Uh... Det var helt okej, okay, Man är helt okej okay väg på det var, det var inte skitbra men det har ju varit värre också. Vi får ju lägga in i hot detta, alltså för protokollisarna på något Ja ah, men det är de dom som, de, det. De, jag tror, många, många av dom som följer Banta så gör ju det. Eva kanske har. Ja eller... ah, Eva kan mycket väl ha ja. ett program, det är jävla ordning på ja. henne. Ja. Eh, jag har 90 våld som fall i där nu ska vi se. Nu är det okej okay om den... Aa, ah, titta, titta... Ah, om, om, om vi nu är bussiga mot mig... <laughs> ...så skulle vi faktiskt kunna väga in idag på 96,7. Det är bäst i år då. Ja, det kan vara bästa. Möcker bra. Ja, ja. Ja. Det ja, det är jättebra. Vad är för härlig i 98 Ja, det är så funkar det inte. Ja. ja, det gör det ju. Det är fredag. Just så Sen måste vi ju faktiskt vi måste ju någonstans uppmärksamma Jonasson också. Jonasson ska ju faktiskt till Spanien på söndag och representera Sverige i pingpong-VM. Oj. Ping -VM. Oj. Ja, veteran, ja. Ja. ja, det är har spelat pingpong och ska representera Sverige i eh uh, rollåterklassen. Uh -huh. Tror det med men det är ändå... Det är ändå stort. Ja, uh -huh. alltid ändå. Det är så ja, jag tycker seger att leera Jonas som det, det är som en liten roväck. Ja, rocken rollgubben men samtidigt är lite oroväckande just att han ska representera Sverige. Uh -huh. Ja. Han måste ha kort han frits ju i shorts. Den enda mannen som har stått på Vallhalda i shorts. I februari tror jag. Ja, och han ska representera Sverige. Lite områdigare. Med långkärlingar, goda fillingar som är extra varma. Och förröts hund. Tomt Och han står i shorts. Och polo. Och på. låg och kort. Nej, alltså för fan, checka upp då. Men eh uppförar. Ja. Ja, det var laddat. Mm. Eh, eller ska vi ta eh, Liverpool eller Sevilla hård? Vi återkommer eh, nästa vecka. Ja. Vi känner känner. nej, nej. Em Setúbal nasceu o um clube pequenino que ficou bem na memória E com os anos cresceu o no destino com o nome de Vitória Agora já foi igual aos grandes de tradição. Vitória faz da sua, quer ter tudo Portugal ou em qualquer outra nação, perde uma não perde duas, viva o vitória temos todos bem alto. É o vitória que foi tudo em seu salto, viva o vitória e viva de tradição, viva o vitória e todo o no meu coração, quer ter uma força mais. Temos todos, seja lá onde for Viva a vitória, temos mais que a glória Temos que nos estranhar, que temos que voltar